Ara, bak e, prozesuaren e, gaia aktoritatearen dira begiizere asteburu untan e, entzun dugun topaketa horiek badira bada ere larun batean giza kate bat miagittzen anttololatua dena Eta e, goizuntan e, gurekin dugu Michelle Bejoko hiri gainine Iratiko estudioetatik egunan E ya, entzuten dugua, elgar weki, behar bat behitzien txatko ira, egunon... Bai, txat... egunon ah, zuheri. Bai, bai, bai. Jasko neguan, eh, ajangura erakutsi izinuten Justizia Ministerioarekin etzelako aitzinatzerik, solasek eh, segitzen dute Frantziako gobernoarekin orai behiz ere, behiz uh, lotu dira. Zelohtu duzu eh, azken aste hauetan? ben el uh, lenik lortuda uh, Erranduzu uh, izan dela momentu komplikatu bat eta hori zen uh, uh, joan den urte bukaeran eta, eta mintzatu ginen hortaz, uh, eta manifestazioa ere antolatu ginen baionan urtar hilaren amabian uh, gauzak gerran, uh, uh, gauzak blokeatu aziren, urbilketa egin naziren uh, bi erenak gutxigora bera DPS estatutuak kenduak eta gero gure interlocutoreak erran azaukun hor uh, eldoa gira mugabaterat urrunako uh, ezin da joan, biti menelkarte gezute onartzen uruna godua itea, eta hortan geldituko gira, eta bon, hori or, zen uh, uh, geroztik, izan da berriz uh, haria lotu da ministeri eta uh, bidea uh, perspektibak idekidira, beden hitzetan, uh, beden... Hisetan, beden uh, Konfiantza batean ere, erran ezake, uh, eta uh, lehenago ezin zena uh, posible uh, litekela uh, agertu da. Bon, orduan, uh, giroa paisaia aldatu da. E, konkretuki gero, uh, uh, emaitzak oraindik uh, ez dira gauzatuak, eh, normaliki gauza e, epelaburreko afera liteke, hala ere izan da gerostik aktualitate. Bat, alde batetik txarra eh, josu Ticote-Richaren arrestatziarekin mm -hmm. lan hori eh, gauza bada eta gero gure edo ziren urbilik etter buruz Mikel Carrera uh, urbildua izan da, lan emezan edat eta hori eh, puntu importante bat zen zen eh, Normalki, erraiten zaukuten, mugaurietarko e, preso bat da. E, bon, berak ez ari hausitegi daten manazuen, hafera errefusatzen zakotelakoan hurbilketa, e, Hauzitegiak eman du... E, Uh, ordena, enunbait uh, urbilze hori gauzatua izan da eta argumentuak dira uh, interesantak, hemen uh, Euskal Herrian den bake pozesua aipatzen du etaren uh, betirako desagertzea aipatzen du, panorama behia dela, ez dela lehenagoko iriskurik uh, ordena publikoari buruz eta hola eta bake, uh, bake eraikuntza bat badela, mm -hmm. hori uh, elemento positiboa da, ez dugu olakurik ikusi askotan uh, justiziaren aldetik uh, idatzia edo ergana, eta gainera gobernuak ez du dei egin, eran nahi behitu, balidatu du e, gauza hori, eta hori importanta da, e, biziki importanta da, eta horrek irekitzen du bidea, orai normalki, e, beste, e, beste presoak kasu berean direnak ubildoak izateko. Bon. Bad, bad, Adoana... Michel berko egain, ah. bada, it, itz bat, haipatzen duguna, azken urteotan eskoa da justizia transizionalarena, hori da, ba, gatazka ba. baten ondutik, hori uh, itzultzeko ba. aplikatzen diren, ne hori uh, et... berriak, eta Hor, ba. haipatzu duzun, uh, Kasua, Mikel Kajerarenan, egoera behia kontan hartzeak, zagit, bide bat uh, idekitzen du, ork tarat ba. buruz, justzia transizionala itza handi ork tarat ba. buruz? Ba, ba, eta ene guztu ez, ortengira horai, eh? e, e, ortengira, e, diunta ortengira, eta hori dugu e, bihar e, zazpia ustira-larekin e, aipatu nahi dugun gaia ere, eh? inguru bat bada, foro bat bada, e, elkarbizitza, hori eh? da, bon, konzeptu horoko eta zabal bat izaiten alda, baina konkretuki e, gauza, gauza zehatzak eran nahi du. Eta, eta hori izanen dugu personalitate bat, prezeski e, Gatazka gai horretan bere zitu dena international mailan eta justizia transizionalean ere Eta zer da arteko diferentzia? Justizia, juridikzionala edo hauzitegitako e, justizia, klasikoa e, Iraganari begira da, atzokori begira da, atzokoa juiatzen du bon, orena, Guri historioan bada atzokoa Bana ere gaurkoa eta biharkoa. Eta Justizia klasikoa ezagutzen duguna atzoko hori begira da, eta hortan kokatzen da, eta hortan mugatzen da eta hori hori nahi du joiatu eta errealitate aldatzen ari da. eta Justizia transizionalak preparatzen du biharkoa. Biharkoa elkiak eta irekitzen du perspektiba bat e presondegiaz, beste perspektiba bat, beste transizio bat eh, batetik besterat pasatzen da. Hora, uh, Huri komplikatu da, juri uh, lan da eta mm. horitarik pasatzen da munduko anitz uh, konfliktuetan ere ateratzeko konfliktuetarik. Bake prozesu ere bide pasatzen dira ere. Yeah. Euskal Herrian ere hortari beharko du pasatu. Zenta ez da kompatible Eraitea ofizialki bake giroan girela edo bakean direla edo bake, bake posezeso bat badela, eta momento berian pentsatzea bat direlapresuak ohino egonen direnak hamak hoge juurte bi gazak ez dira kon compatible, ordan behar da atzakotik biarkorat pasatu eta transizio hortan dira eta hori bai, da behar kudeatu, dugun, kudeatu behar duguna bai, konfliktoaren eh, onartzean unbait, eh, efe, behar du oinarri bat da eh, justizia transizionala plantan ezartzeko eh, Frantzia pres da edo onartzen du konflikto bat izan dela edo beti eh, terrorismo kontra terrorismo batean kokaturik eh, atxemaiten dira pari zen horge ba e, ere transizio baten dira. Eh? Uh, uh, nola baiit uh, konfliktua onartzen da,zeneta espalitz onartzen badela problema bat konpontzeko heritake Justizien ministeritzeako ministeritzarekilako ministeritze eh, diskusio espazio hori. Eh? Mm -hmm. bon. Oficialiki negoziazio hititza ez da ipatzen, menna diskusio espazio bada eta hor aipatzen dira konfliktuaren ondorioak aipatzen dira presoak aipatzen dira salbu espengiaak aipatzen dira ere hogeita hamak urtentan sartua diren hiru presoa hiru presoak aipatzen dira horek hori zer da konfliktuaren ondorioa da. Bon. Beraz eh, nonit. Onarto da gauza hori Baan ere e, eta hori gauza bergia da, Orduan e, goxdelari gauza gauza gutitez behar bat Edo gauza gutitaz e, e, egiten duzu zure zure... Usta, nolabait, menan, ala ere entzun ditugu uh, Macron izan denarik miarritzen duela zameit uh, egun, eh, oza, demora guti, eh, konfliktoaz mintzatu da, eta emengo autetxeak mintzatu zasko, eh, emengo gaiaz eta emengo gaia eh, konpondu beharaz, eta eta nomet acelerazio bat eman beharaz. Eta Macronek publikoki prentxaren haitzinen, eta horre irakortu dugu denek du. Euskal Herriko <coughs> bake prozesua eredu garria zela. Hori errandu eredu zela eta gobernoa behar zela nola behit, lagundu aipatu ditu bitimen familiak eta aipatu ditu presuen familiak. Orduan duan, ez dakit, ez dut uste eta ez dut, espero, azteko, uh, lendakari bat, mintzoden ola haiderat. Hori e, guziak erra nahi du, duela guti hono erran entzaukuten, Ez da problemarik, ez da problemarik, ez du behar, hori zen diskursu ofiziala, ez du balio bake prozesuaz mintzatzea, ez da konfliktotik izan, ez da gerlarik. Gerlarik ez bada izan, ez da bakerik beharrik. Horai, ofizialki rendakaria gerraitia euskal herriko bake prozesua eredu gariada, non uh, bait, balidatzen uh, du, badela hemen prozesu bat, eta eta guk gerraiten dugu, Ongi, hori behar da, eta hori behar da, hori elikatu behar da, urratxak egin behar da bururaino joan. Eta bururaino joaiteo hori e, betiko gauza da, e, bi aldeak behar ditu lan du bitimen gaia, bitima guzien gaia, eta bitimak konfliktoaren erdian ziren atzo, aterabidearen erdian izan behar dute, presoak behar presoen gaia e, konfliktoaren ondorioa da, eta e, konfliktotik ateratzeko, Parametro nagusi batzu dira Euskal Herrian beste lekuetan bezala ez dugu iztugu istoria E, e, berri bat egiten dugu adaptatzen eskualeriali beste prozeso guzitan diren istorioa. Mm. Gure berezitasun adeku. Michele Berkoe, goen, itzauekin agurtuko dugu, gai horiek bahanatuko dira bihar miarritzen, eta gizakate bat miarritzen ere antolatua Emili Martenekin ipatzen dugu laster, Michel Berkoe goen, hasteko milesker gure galdei erantzunik goizuntan, pasaigunan? Bai, emilesker eta biar hartu duten zulegu zirik.